Mattihusar Guðspjall, 11. kabli Þá er Jésús hefði mælt svo fyrir við lærisveina sína tólf, hjælt þaðan að kenna og prétika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu um verk Krists. Þá senda hann um orð með lærisveinum sínum og spurði Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jésús svaraði þeim Farið og kunngjörið Jóhannessi það sem þið heyrið og sjáið, blindir fá sín og haltir ganga, lík líkþráir hreinsast og döyfir heyra, döyðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar og sætler sá sem ekki neyxlast á mér. Þegar þeir voru farnir, tók Jésús að tala til mannfjöldans um Jóhanness. Hvað fóruð þeir að sjái í óbyggðum? Reyr af vindiskekin? Hvað þóruð þér að sjá? Prúðbúin mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fórðir Að sjá spámann? Já, segi yður, og það meira en spámann. Hann er sá sem um með ritað. Ég sendi, sendi bóða á undan þér. Hann á að greiða þér veg. Sannlega segi ég yður, enginn er sá af konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes skýrara og til þessa er ríki himnanna valdi beitt og árásarmenn reynað hremmavað. Spámenirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir um þetta. Og ef þér viljið við taka, þá er hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem Eiru hefur, hann heiri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð? Líker hún börnum sem á torgum sitja og kallast á, við er ljekum fyrir yður á flöytu og ekki vildu þér dansa. Við er sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér sirkja. Jóhannis kom át hvorki nýja drakk og menn segja, hann hefur ítlan anda. Mannssonurinn kom át og drakk og menn segja, hann er mathákur og vínsvelkur, vinur, tóllheimtumanna og ber síndúra. En spekin sannast af verkum sínum þá tók Jésús að ávíta borgirnar þar sem hann hafi gert flest kraftaverk sín fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiftum. Veið þér kóra sín, veið þér betsa íta. Ef gest hefðu í týrus og sýton kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu yðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og Sýton mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú kaperna um, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Ef gerst hefðu í sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi sódómu mun bærilegra á dómstegi enn þér. Á þeim tíma tók Jésús svo til orða. Ég veksam að þig, faðir, drottinn, himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hikindamönnum en opinberðað smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur faðir minn falið mér og engin þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá er sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín öll þér sem er við og funga eruð hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt okk ok og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum eðar, því að mitt okk ok er ljúft og byrði mín létt.